Kapittel 34 Nå pleide Dina, Leas datter, som hun hadde født Jakob, og gå ut for å besøke landets døttere. Og Sikhem, sønn av Hevitten Hamor, en høvding i landet, fikk se henne, og så tog han henne og lå med henne og krenket henne. Og hans sjel begynte å henge fast ved Dina, Jakobs datter, og han blev forelsket i den unge kvinnen, og fortsatte å snakke overtalende til den unge kvinnen. Til slutt sa sikem til Hamor, sin far, «La meg få denne unge piken til hustru.» Og Jakob hørte at han hadde kjendet Dina, hans datter. Men hans sønner var ute på marken med hans jord, og Jakob forholdt seg tøys inntil de skulle komme in. Senere gikk Hamor, Sikheims far, ut til Jakob for å snakke med ham. Og Jakobs sønner kom in fra marken så snart de hørte om det og mennene ble såret i sine følelser, og de ble meget vrede, fordi han hadde begått en kjendig og dåraktig handling mot Israel ved å ligge med Jakobs datter, enda noe slikt ikke det burde forekomme. Og Hamor begynte å tale med dem og sa, «Når de geller Sike, min sønn, så er han sjel knyttet til deres datter. Jeg ber dere gi henne til ham som hustru, og inngå ekteskapsallianser med oss. Deres døtre skal dere gi til oss, Våre døtre skal dere ta til dere, og dere kan bo hos oss, og landet skal stå til rådighet for dere. Bo, og driv handel i det, og slå dere ned i det. Så sa siken til hennes far og hennes brødre, «La meg finne velvilje for deres øyne, og hva dere enn sier mig, det skal jeg gi. Gjør brudesummen og den gaven som pålegges mig svært stor, og jeg vil gi samsvar med det dere sier til mig. «Gi med bare den unge kvinnen til hustru.» Og Jakobs sønner begynte å svare syke med hans far Hamo med svik, og de talte slik fordi han hadde kjent det dine, deres søster. Og de sa så til dem, «Vi kan umulig gjøre noe slikt, og gi vår søster til en man som har forhud, for det er en skam for oss. Bare på denne betingelsen kan vi gi dere vårt samtykke, at dere blir som vi.» ved at enhver av mannkjønn hos dere blir omskorret. Da skal vi i sannhet gi våre døttre til dere, og deres døttre skal vi ta til oss, og vi skal i sannhet bo hos og bli ett folk. Men hvis dere ikke hører på oss med hensyn til å bli omskåret, da vil vi ta vår datter og dra bort. Og deres ord syntes gode i Hamors øyne og i Hamors sønns sykems øyne. Og den unge mannen drøyde ikke med å oppfylle betingelsen, for han var virkelig glad i Jakobs datter, og han var den som nødt størst ære i helesenfars hus. Så gikk Hamor og hans sønn sikem til porten i sin by, og begynte å tale til menn i sin by og sa, «Disse mennene er fredelig sinnet mot oss. La dem derfor bo i landet og drive handel i det, siden landet er ganske strakt foran dem. Deres døttere kan vi ta oss til høstruer, og våre egne døttere kan vi gi til dem.» Men bare på denne betingelsen vil mennene samtykke i å bo hos oss, så vi blir ett folk. At enhver av mannkjønn hos oss blir omskåret, liksom de er omskåret. Deres eiendeler og deres rikdom og all deres buskap vil det ikke da bli vårt. La oss bare gi dem vårt samtykke, så de kan bo hos oss. Da hørte alle som gikk ut gjennom porten i hans by, på Hamor og på hans sønn Sikhem. Og alle av mannkjønn ble omskåret, alle som gikk ut gjennom porten i hans by. Men den tredje dagen, da de hadde smerter, skjedde det at Jakobs to sønner, Simon og Levi, Dinas brødre, tog hvert sitt sverd og gikk til byen uten at noen ante urod, og de drepte en hver av mannkjønn. Og Hamo og hans sønn Sikhem drepte de med sverdet seg, så tog de Dina fra Sikhems hus og gikk ut.» De andre sønnene til Jakob gikk løs på de dødelige, sårede mennene og ga seg til å plundre byen, fordi de hadde kjendet deres søster. De tok deres småfø, deres storfø, deres esler og det som var i byen og det som var på marken. Og alle deres midler til underhold førte de bort, og alle deres små barn og deres hustruer førte de bort som fanger, slik at de røvet alt som var i husene. Da sa Jakob til Simon og til Levi. Der har ført bandlysning over meg ved å meg en stank for innbyggerne i landet, for kananerene og peresittene. Jeg er jo få i antall, og de kommer sikkert til å samle seg mot meg og angripe meg, og jeg kommer til å bli litt lintet gjort, jeg om mitt hus.» Til det sa de, «Skal noen få behandle vår søster som en prostituert?»